Або коханець. Наявність поруч останнього завжди чудово впливає на психічний стан жінок. Тягар же, що ліг на чудовий розум і, по суті, добре і справедливе серце був занадто важким. Знаєте, люди часто собі кажуть все, я беру за цю брудну справу, роблю її, заробляю собі гроші, і все, баста. Так не буває, зі мною теж так не сталося. Одна справа тягне за собою іншу, і так далі, і так далі, і так далі. Цей ланцюжок не просто розірвати. Я давно помітив, що коли зраджуєш себе, зраджуєш свої інтуїції, своєму серцю, заради якоїсь вигідної штучки, врешті-решт програєш. Не обов'язково матеріально. Просто відчуваєш себе переможеним. Мерцем, живим мерцем. Приблизно, як ми з вами зараз. Один живий мрець під гуркіт коліс розповідає іншому живому мерцю свою хвалькувату історію про якесь там кохання на тлі передвиборчої істерії. Дуже мило. Нова голова, як дзеркало катастрофи. Надії на свято виявляються марними. Сила проти свободи Про структуру почали писати газети, її почали вихваляти на радіо і телебаченні. Звісно, до всього цього я доклав руки, бо я погодився на цю роботу, а якщо погодився, то мав виконувати її добре. Подобається вона мені чи ні? Наші фінансові справи значно поліпшились. Журналісти отримали свої гонорари, в редакції з'явилися нові комп'ютери, все йшло на лад. І ще не зважати на те, що рейтинг нині діючого претендента наприкінці весни складав у середньому по області 6 з половиною відсотки. Навряд ну, чи мене це турбувало особисто, але для працівників передвиборчого фронту це означало одне дуже багато роботи. З такою цифрою на виборах нема було чого робити. Це був просто сором, якщо брати до уваги, що починалось літо. І електорат, як правило, в цю пору року мало що цікавило. Та й де він той електорат улітку? Електорату немає в місті, а влітку він вирощує щось на своїх городах, щоб не здохнути з голоду взимку. Це один із засобів виживання в нашій країні. Є й інший. Ним користується значно менше людей, але він і простіший. На жаль, хоча безліч людей зовсім так не вважають, у нашому місті майже кожен щось може поцупити з роботи або взяти хабара. Якщо людина такої можливості не має, вона її починає шукати. Як правило, знаходить. Чому, на жаль? Не з морально-етичних причин, суто з практичних. Це дає змогу якось зводити кінці з кінцями. Якраз це непогано. Погано те, що це дає людям можливість не працювати. Нормальна житейська логіка для чого? А вкрасти або взяти хабара легше, тим більше, що ця практика майже узаконена. Хоча то було так просто. А якщо працювати невигідно, так для чого ж працювати? А я так і не навчився жити по-людськи. І вже не навчуся. Отже, 6,5% – це цифра, яка була страшенною таємницею. Скажу більше особисто, я наприкінці весни не знав жодної людини, яка б збиралася голосувати за нашого нині діючого претендента. 6,5% – то була така ганьба, але це була об'єктивна оцінка і дуже точне відображення дійсності. Але ж ви розумієте, що вибори – це шоу, а героєм цього шоу стає той, хто краще зможе його організувати, особливо ту його частину, яка відбувається безпосередньо в нечій біля урн. Але для організації такої широкомасштабної акції було замало навіть такої міцної структури, як наша. Тут мав мати місце державний підхід. 1 червня, в День захисту дітей, область очолив новий голова. Що таке у сучасній країні голова? Це людина, яку обирають люди для того, щоб жилося краще. Але то у сучасній.